بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم توقي تكي توkiendelea ننفولليزو اداسا زetu القرآن الكريم alkarim نصورة الحاقة suratul haqa sura ya 59 suratul haqa yenye aya 52 Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema alhaqa ukweli malhaqa ni kitu gani ukweli unakielewa wa ma adraka malhaqa na ni kitu gani kilichokuthibitishia wewe ukaujua ukweli ukweli huu ni makusudio ya siku ya kiyama ambayo itathibitisha yale yote ambayo walikuwa yakizungumza mitume tokio al alipoanza kupeleka Mwenyezi Mungu mtume kwa nyumati kuwafunisha zao, na kuwafundisha na kuwafunisha na kuelekeza na kuwatanbaisha na kuwazindua basi siku hii yatathibiti utadhihiri ukweli wake utaonekana waziwazi ndio maana siku hiyo ikaitwa alhaqa ukweli au uthibitisho wa ukweli unaweza kusema ukweli unaweza kusema uthibitisho wa ukweli au kithibitisho cha ukweli lakini hii kukadhibishwa wewe Muhammad Sikitu kigeni kadhabat thamudu waad bilqari' tangulia kukadhibisha thamudu watu wa kabila la thamudu matu wa adum, tangulia e, watu wa nabi sale waad walmeshakadhibisha tangulia kukadhibisha watu wa aad watu wa nabi hudi walikadhibisha bilqari' kuakadhibisha siku hiyo inayokuja kuzigonga nyoyo inayokuja kututurisha nyoyo siku hiyo Thamudu, ama thamudu, walipo, ikanusha, fa ama ama Thamud walipokanusha Paulikubita dhia walangamizwa kwa upepo uliovuma kwa kupita kiasi kwa nguvu za kiasi ama Aad ama kabila la Aad Paulikubirihi na atia. Waliangamizwa kwa upepo ambao unapiga filimbi ya saa ulio mpaka. Thamud walipigwa ukelele, na upepo mkali ukaangamiza na aadu kadhalika walpelekeo upepo ambao tajara alaihim aliutuma munyezimu pepo huu juu yao Ukawavumia na kuwasokota na kuangoa vichwa vyao na kupeperusha miili yao saba alayali kwa muda wa siku saba kwa thamani hata ayami. Misiku saba na 18 husuma mfululizo Fataral qauma fiha, ungelikoeepo ungewaana watu siku hiyo ndio siku hiyo ka'annahum a'jazun akhlin khawiya Wameangukiana na kuelemeana kama mibundi ya mitende iliyokishavongoka khawiya iliyokishavongoka mibundi ya mtende iliyovungoka iliyowaza ndani yake ikabakia magogo kama vile pipe za bomba wa hal tara lahum min baqiyah je unafikiri utaweza kukiona kwa watu hao kile chacho baki utaweza kuziona bakaza thamud utaweza kuziona bakaza aad huwezi basi hayo ndiyo mambo yalivyo katika alimungu huu si hao tu waja farao wa man kablahu alkuja farao naye na waliopita tangulia kabla yake walmutafikatu na watu waliopinduliwa watua aloot waliobero kisa ntiao walikuja na wao bil khatia e, kwa makosa makubwa fa rasula rasul rabbihim wa kam yaasi mitume mwao fa akhadhahum akhadhata rabbia mwenyezi Mungu akaachukulia hatua nzito mbaya ngumu angalia inna haqiqa sisi mwenyezi Mungu anasema kama mtume wake, Lamma ta'alma uwakati wakati yalipindikia mpaka maji tamalnakum fil jariya tuliwapakia mababa zenu ndani ya chombo kilichokuwa kikielea jahazi ya mtumenua linajalaha lakum tadhkira Ili wekwenu nikikumbusha kumbusho nikikumbusha kumbusho, kumbukisho nyinyi yale ambayo yamepita Yaa wa ta'iya udhun wa na ya hifadhiwe na nyoyo na masikio ya kuhifadhi lakini mwisho wa mambo ni hivi fa'idha nufikha fi sori katika parapanda nafata mpulizo mmoja. Wahumilati la humilati al'ab na yakachukuliwa ardhi na milima yake fadukata ikasagwa sagwa, sagwa dakatan wahida kisago kimoja fayawma idhin waqa'at alwaqi'ah hiyo hiya altatokea totokeo kubwa siku tokea, tokea kubwa. Kati sama, kilia kati sama. ya totokeo kubwa wanshaqat samaa itapasuka na mbali mbingu. wanshaqat samaa faaya yawma idhin wa hiya mbinguni siku hiyo itakuwa ni ovyo tu. wahia ovyo. walmalaku ala arja'iha na malaika watakuwa pembe pembe zoni mwake wayahmilu wa arsh rabbika fawqahum yawma idhin 8 Naotoe beba arshemola wako siku hiyo ni malaika wanane. Yawma'idhin turadun siku hiyo mtakusanywa nyote kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa. La takhafa minkum khafiyya. Hakitojificha kati yenu chochote cha kujificha. Fa amma man ootiya kitaba ama yula aliyopewa kitabu chake biyaminihi kwa mkono wake fa yaqulu atasama ku kujifahari ha umqra'u kitabia njoni msome kitabu changu inni mimi nilikuwa na hakika anni mulakin kwamba mimi nitakutana na hisabu zangu na kwa hivyo nilikuwa nikenda kwa mahisabu. mambo yangu nikiyafanya kwa mahesabu fa huwa fi gishati anasema huyo atakuwa katika maisha mazuri atanaaridhi Fi jannati 'aliyah katika bustani ya daraja ya juu kutufu hadaniya ambayo matunda yake ya mainama ya chini unazokuwa chuma. kwa namna yote utakakuwa nayo kwa kusimama au kwa kukaa au kwa kulala Watambiwa kulu washrabu hania. kuleni mkinywa kwa furaha bima aslafutum fi alayami Kufuwatana na mema mlioyatanguliza katika siku zilizopita wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma yula tuta kitabu chake kwa choto payakulu atasema ya laitani uta kitabia lo natamani nisi ngalipewa kitabu changu wala ma adri ma hisabiya natamani nisi ngalijua yangu ya laitaha kanatil qadhiya natamani yale mauti niliyokuofa ingekuwa ndio hukumu moja kwa moja tena ma ni maliya Ha iku ni chochote mali yangu halakaa uni sultania zimepotea nguvu zangu Mwenye zingu baada ya kudamika kwake huko taraka kula na mika huyo atawaamrishia malaika wa, wa adhabu wa moto kwa kuambia khudhu faqulu mshikeni mtii pingu. Asifanya zogo hapo thumma aljahiima saluhu katika moto mtieni ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلكو كيشقدر كميروورو امباي ونarefu wa dhara sabini mtungeni wa kuongeza mdomoni na kupitia duburini innahu kana la yu'minu billahi al-'azim yah huwa al-kawa sana alikuwa hayamini siku hayamwamini mwenyezi Mungu mtukufu hayamini siku ya kiyama kwa hivyo alikuwa hamwamini mwenyezi Mungu mtukufu wa la ala ta'am al na wala hakuwa kihimiza wenzake juu ya kualisha maskini falaysa lahu alyoma hauna hamin wa hivyo hana huyu leo hapa rafiki yote wa kumhurumia wala taamu illa min ghuslain wala hana chakula takato kila usaha usaha unochuruka kutokana na tupu za wazinzi Wa motone la yaakuluhu ila lkhatiuna. Chakula hicho hatokula ispokuwa watu ovu fala uqsimu bima tusurun Munyeezengo anasema nina hapa na, na kila mnachokiona wa mala tusurun nina hapa na mbingu na vile na hapa na ardhi na vile na hapa na vingine viyona. Innahu la qawlu rasulin karim Hii Qur'an ni maneno ya mjumbe mtakufu anawaleta kutokana na Mola wake wama huwa biqawli sha'irin na siyo si ya malenga qalilam ma tu'minun uchache tu wa imani zenu wala kahin wala hi qur'anis si liman ya mchagavu qalilam ma ni uchache tu wa kiwango cha ufahamu wenu na kuonyeka kwenu tanzilum mir rabbil alamin huwa niuteremsho uliuteremshwa kutoka kwa muola wa viumbe wote wala utakawala alaina wa dha alqaawil na kama yeye Muhammad mune mshitumu, engele thubutu kujisemea juu yetu, baadhi ya maneno ambayo si yanayotoka kwetu la akhadhna minhu bil yamin mshika kwa nguvu mzito thumma laqatana minhu alwatini kishaka kumkata mzizi wa uhai wake famamintu minkum min ahadin anhu hajizin na asingalitokea yoyote miongoni mwenu waweza kumlinda wa innahu latadhkiratan Ukweli wa mambo hichi kisoma anata kisoma ni makumbusho na maonyo ya acha Mungu wa inna lanala. la mzima anasema sisi tunajua anna minkum mukathibina katyena muko ku kisomo hichi wa innahu lahasratun ala al Na tendo hilo la kukadhibisha kisomo hichi ni sababu ya majuto makubwa majuto kwa makafiri وانه له حق اليقين حقا جسمه هكين هو كله ويكينفه ما مضمون yake انه كله ويكينفه فحي به باسم ربك العظيم متكاسه لك ملائكه متكفه اللهم اجعلنا من المسبحين وتقبل منا يا العالمين